Ďalekom pre ďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkyn a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku požobraní poslať. Vtedy sa najmladší džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec. si ty džaudár, Syn nebohého kupca z mesta. Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš? Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol. Čo potrebuješ, pane? Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody. Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať. Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo ktoré vidí do všetkých kútov sveta. Prsteň všetkých ciest, ktorý premiestni človeka kam len chce. A meč bleskov, ktorý porazí každé vojsko. Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta, Agma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Al Malika Zviaž ma, Džaudar Hoď ma do jazera Ak vystrčím nohy nezvíťazil som utopil som sa Ale ak ruky rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť urobil ako si Magriban želal po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol na z vody. Ten vhodil dovaku obe ryby a Džaudarovi podal tisíc dinárov. Ďakujem ti, Džaudar, ale nelúčím sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých tisíc dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel. Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil a predtým než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta. Máš hlad, Džaudar? Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so sírom. O, zaslúžiš si niečo lepšie. Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mis a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už dva dni jedno prekvapenie striedalo druhé. Ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel. Jec: yes. Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi v vaku slúžia. Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca. Len ty, Jaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a úrob, čo ti prikáže, lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť. Rostriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca, už zaklopal trikrát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo, len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku. Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček. Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku. Udri ma, Džaudar. Pre tvojich bratov to preca bolo ľahké! Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slova, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskaliu na zbrázkamenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že trúhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čo musíli stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudár nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár. Si dobrý syn, Džaudár. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudár, že si sa ani len jej podoby nedotkol. Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudárovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban, z vďaky za pomoc, dal Džaudárovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudár vkročil do mesta, Zbadal pri meskej bráne, že svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu. Nikdy, nikdy ti už nedám oblížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí. Sľuboval džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasítil, Obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu, vrhli sa naňho, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného vaku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zle horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým, zlým bratom sultán Kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu... Džaudar, priateľ môj, Vary už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš? Keď sa Magriban dozvedel o džaudárovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi. Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím. Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje a potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali myhať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od meskej brány. Keď skúzelného kúzelného baku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľa, pokynul Magribanovi a ten prv, než Ďaudara preniesli pomocou prstenia do rodného mesta, mu dal medenú guličku. Tú guličku si Ďaudara chráň ako oko v hlave, keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu. Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Potretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho vaku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval. Lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustenie.